هُنَا لَئِ تَبِعُكُمْ سَبَاحٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُو ثُمَّ صَامِتُونَ إن الذي تدرنا مندون الله عبا نمسالم فدهم فستجيب لكمكون صاضق <تصفيق> علىهم أجل يمشون بها أهم ييدها طشون بها أمنهم مع سرون بها ولا أعملهم ماذا اسمعون بها قيد شخص مكدون فلا منزون إن وي اللهم الذي نزل الكتاب هويتنا صالح والذ تدعنا مندون هيستصركم ولافسم يصر وإن تدرهم يهدا اسمع ووطهم يزون ليهم نفسور خزل نب م العبي وأآ أنجا وإما زغنك يشد اذ بلله انه سمعون وعليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدون في الغيث ثم لا يخصرون واذا لم تأتهم بآية قالوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قل إنما أتبع ما يحاى إلي من ربي هذا بصير من ربكم وهو رحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصدوا لعلكم ترحموا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القور بالغدو والأصالي ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سوره 7 آراف کې مفصل داغي بیانو شو هوز د دې زینا یوسن پنځکم اتیاي مايد دې یوسن پنځاو یا ارادو لس نمونو کې د اخرین نمونه بیانې چې چا اتباع الله د حکمونو نه نو هغه تباہ او बर्बाद شو لومبه داغې نه شیطانو قوم نو قوم عاد او قوم صالح او قوم لوط او قوم شعيب عليه قومونو اتباع نه وکړې دیبرائی موسی عليه السلام قوم اتباع نه وکړې فرعونانو دا رنگه چا چه اتباع نه وکړې ساحرینو بیا خیر که توبه غيو خلوا مبدلین له حکم الله اصحاب الصبت چاغید خلیفو رضوان احکار کړې هو دا الله حکم نه بدل کړو دا رنگي خيلي او باندې جوړ کړی و او سا عالم چا غم د الله زو حکمونو تابدار نشو او دنیا پرس جوړ شو دنیا پر سیمنده وای کله ده یو مل کده ده بل مل کله په خپل مل کې نو داغه بیان کئ چې داغه شیطان راګر کړی دی او شیطان تبا او برباد کړه داغه بیان کئ وَدْلُ عالِم نَبَالُذِي اگر که عالمي قاله وي چې پاغه علمي کو نو هغه تباو برباد شو او هغه سرکش شو یو يو يوازې په علم باندې سړې نو چتي وي یو کس علم وکاو هغه باندې داغه عمل نشتا مدارک ذکر کوي العلم بلا عمل كسمري كه كس شجر بلا ثمر هغه علم چا چاغه بغیر د عملی داغي مثال داسه د کش شجر بلا ثمر لکه هغه ونه چې بغیر د میوي وي لکه بوټي د میوي دی او میوانوونکي نه خلق پریدي وې ته هم میوي را کړلې وې ته هم سوري د پارماني کړلې سوري د پار انزروي ګل تطوي چې سوره یې خي میوزاد بوټي خلق میوي لا هغه میوي لا کوي هغه سوري لا نه کوي نو ما د چا هغهه میوي د توو د سنت او خپله پ عمل نو چې نه خپله دغه عمل ووي او نه خلکو له میوي وړکې نو پهام پټکې بانې کار نه کېږي چې پټکې او دړه او چ غوا چې تپو پورې او ګرده او همزی کوو دنیا را وړړوه دنیا ن خپې چا پیره کوه نه پهې کار ن کېږيه اووتالې هم نهبا ل یادېناې نام. اولو لا پدائی خبر دا کل <سؤال> شور کرو ماغتا فاحمد قل کتاب فان صلخا نووت دو امینا دا عمل دا غینا نو فاعتباو شیطان و راگیر کارل را شیطان فاعتباو راگیر کارل را شیطان شیطان راگیر کڑے رے فا کان من الغاوی نو سرکشونا چې سرکښینو هغه بیا حرام او حلال نه ګوري هغه بیا ښه او خراب خلک نه ګوري ها خو چې داغه د دنیا تمای ول او شینا الله وې کزما خوګه شوی و ما با پورته کړیو د لاله د عالم لره بیا په دې تا به دارې د حق باندې بیا په د حق په علم باندې پورته وال نه ولک علم بانه پور تاوالو نو علم خدایو يهودمو خدای غي په عمل لاو ولکنه اهله ذا اله الارض لكن د ميلانو کو دنیا تا اهله ذا زان مطمئن کو په دنیا د اطمینان په دنیا حاصل غو دنیا مله کورسیدا مزيدي وزارت ده قران کې سريو حديث او مدرسې کې نوم داغی خرسوه اخپلی مزیک و برک مزیک آغا شیره پا دنیای زان مطمئن کره ره ولیکنه اخلده الالارده لیکن دا میلانو کو دنیا تا حر اغا سوک چاگر دنیا تا میلان کئی او کڑه ره وطبا واشو او تابیش دا اخپلو شو کلپ یو در بارالوا تقسیمه او کلپ بل کله یو در او کلپ بل زیلاب او د با باطل تابې شو د غوښ نو فم مثلو کما سلل نو صفات داو په شاند صفات د سره په شاند صفات د سپیری ګوره علم یو لو یا مرتبه علم یا کړه یا نو خو چې اتباعو نکړه نو الله سپې ته جوړ شو سپې مثال دی دغه ته سپې او سوره قلم 12 سم آیات کورتا عطلن بعد ذالک زنیم انکان زامالی موابنین عالتا و تصوی پلسم درجے دے دے لسم درجے بدماش دے زنیم دے زنیم چاہتا ہوئی اینو عمالی بیا تعریف کرے زنیم آگا چاہتا ہوئی خوا چیزا غپلار او چې چان پیدای نو معلوم نہیں ها قران دونه سخت له اجازه کړی ده او سوره جمعه په پنځم ayat کې اوتاسو وي کما سل الحمار يحمل وزبارا چې علم یو کو عملي په ني نمثال په شان ته د خر ده په خر کتابونه اوتړه ها نو خر په کتابونه ملاقات وي ما سلام پتاوی دي ما سلام تطاسی دي ها کلوی و خرا کلوی و سپیا کلوی و زنیمان زکا چطاق پر کار پر خوده تعالی ما دق پر کتابه لم نصیب کنو تا دنو بایمان شورو کرا فمسلو کمسل الکلب نو صفت دو پشاند صفت دو سپی ده انتا ملالی کته کتا د نام د حس حس کئی او کته پره ده نام ده حس حس کئی جبی روکی نازمه ځویونه سپېځ आंसर پر خودل خنډې نه دي ولې د کی یو قسم جراثیم دي انګريزان ته پوسوکا هغه ځاز په بډونو کې غورځي په کارو کې ځا په شبانه کې نه پګړ کې دا سره کده ماشومان او بچو نه دا راځي ازمره دم جلار چې نوالتہ کې د سپوسره مې نشي لکه د انګريزان د نن بیاګ دین پاتی او د انګريزانونو دام د خوښی تابې وی فلانې تل او فلانې لارې ند سپو ا ا کارو ته کې د سپی کارت به بیان الله دې وی نو وتبا هواه او د قران او د سنت تابعداري پرې و او د خواهش او چې چا د سپو ته کړی دا نو سوره 3 کې وایي اسفلا صافین لا دې د لاندونه وګورو لاند سپو لا جسلئنو دا, دا, دا غن او کر او د خادم جوړ کو وچا به ريګه ګرځي او پوګه ګرځي او بزان سره ګاړو کې ګرځي په سټیګم دا سپینو کار نه شه نو الله دې بیا وي دغه څه شه کار دي به علماخه ګوره حيوانات الحيوان ها جائز ده اخو خمایر د خپل زمانه او عربي دان ديل علماء د خپل زمانه د رنگ نه وروکه او حقق نه وروکه او د رنگ نه پتی پتی مخیو دانه دانه کوجه او ډېر قابلیت وړ او عربی کې ماهر وو حدیث بخیل ډېر وو روټه وینې خوړه نه اوه ته وایې چې چا سره وړو کوجه دغه څه به هارو په انتظاب نه استو یوزل خزې اورتبه دازا تاسو نه نو زرگر تیوی مالا دا شیطان شکل جوړ کا نو ازرگر وی چه ما ته خوصا نمونوو خوایا ما شیطان لیده نه نده نو جوړ دا جوڑ کا ما نو آغی خد جیتا و جاہی لیده لی رنگی خمداسی ہوگی نو جاہیز گنی وی چې ما روټی لی بوزی او سراوان شا ازرگر لی بو تو ازرگر تیوی دا دی وی ښا به غماشه دایو سوالاله ولاله ډیر وخت ډیر شو دز رګرته وی د خدای سره راوستیم او رو لټه لولي نه نه وې د خدای سره راوستیم وته دې راوستیم ماتې وی چې د شیطان شکل جوړکا نمایم بعده خو شیطان شکل بالوم نه ده وایوالو ګذولای شکل ته دې راوستي چې دته ګردغه د شیطان شکل لوي ښا او مایک روټ یې راو سیم دا د دو رنگي حقا د داسو یوزل ها دا جائز مبارک راځي چې زه پلار ته رې دومه په خړې نو کله کله انسان حيوان نوغه حيوان د خړې نه باد لاند توزن نو دو زنانه او منګېډو کول په ګذر کې نو آغای یو بلتا او کنده دا اووی خانده دا آخوز او خانده دا چه دا آغا خرین بادلاله نو دی اردووی ویده چه پچاس سور شم دا سی چیزو نا چه نو آغا یو خذا پده تا دیر او خیارا و آوی سخیال دا دی سریتا پی جانده نیچه دا خولکا شکل دا آغا سی بدرنگو پتی پتی مخیو نری نره کرخی پیوی وې دې وې چې زه د مور په ګډه کې لسم یا شم چې زو نه چولې زه د مور په ګډه کې خو زه اومه کړه وې چې دا خبرې ول نه پس ما بیا د خوذ سره کلام نو وکړې نو ما چې خده دې ځل جواب دی په حریز حريز دیرو ناغه خو کتابونه نا ډېر خېستلې کړې دي دی. ډېر خېستا阿里 وو اقسمه ما اډی مانې وکړه ناغه په خپل کتاب حیوانات الحيوان کې د زناورو نه هیڅ دي ته هر زناور دا نخدا. اغا دا اغا دا او د حیوان نه خاله د سپي نخي هغه بیان کړی دیغه ها یلا نشو ویل کې وایې دا هغه ذکر کړی ما ته حواله مو غوډله اما دای کتاب او د هغه مصنف نوم یې متو هوغه هغه د سپي ګورا ها چې سپي بې کوره شي کنه یا چې سپي مور شي نو بیا هم بل ځای خوراک کړي دي چې دا چا مور اونلیده سپي نه ده کډېر مورشي د زاوچ زمونه ما او ته وردا چا مخری او ته وردا چا مخری لس پیر خو ته خوراک یې یو وجه په کې وایدا ور کړی د سپي نو قران د سپي سره تشبيه نو سپي خو چې به کور شي لز دل نو باه چې د سپي سره تشبيه وکړ نو دم دا یو ځکه چې شما بل ده کې سلويتي بل ده کې د جمعي اغایه دا وی بلالیم دعवत کړی او بلالیم دعवत غونری توا پرود هو دشپک دعوتولو په صداګرده ما هم بیا کچاسه جمعه مو ما را کړی غنا صدا تختی لوانو هغه نه پریږی زاله دا رنګي عرشه چې پریشاله شي پریشاله ډیر کمایه ته راځي خوشبه هر وخت پریشان لري ارواح هغه سره چې تشبیه ور کړی د سپیسه ده دیمار وخت پریشان لري ځه خدای پاکه سبا کیږي او دا څنګه چلې او دا نو جمشتا او نسل ویختيشتا نکړی زشته ازبه سخهړو ما اي سداره کار بند شو او جمه سلوي بند شو او بند شو نو پریشاله کي روان نه چدا بس کی مو پریشان کيګه ها سپه ملوه پریشان دي دا رنګي ها هډیر سزوه کور اسپه سره چې خوا کي موثبر خلک تیریږي نسبه په سیغا پینه چې ګار تیریږي سپینه غابي خو چې د سپیسره خوا کې بل سپه تیریږي کنه نو د په څنګه اور منډه کی ها چې تا ته څه لا را دي خوږه اگر که پخ په ګوړي حرکت په حرکت بکیږي نه خو زیږي بچته کې سره را دي دا چې تشبيه ور کړی دا کنه د دم چې یوځه کې دی ول تکه سره بیان کړي سره راغله نو که دبونو سپیکر کولاو کی کلا بنا تونوي کلا واسه کیسه کیسه بک او موخم تلاوت کو دا ما سو بیسه د خپل غولې دا ولدا و ما نه ماته دیم نه مشابهت سره زونه معلوم دی پروشه دا ډیر چیزونه دي نه په وایونه غټه خسته ذکر کړی انتامل له یلا او ترو یا لاس ذالکا الله منځه رای ها د حالاتو نه بچ کی بل ناقاره صفاتونه چې په دا نور سيزونه چې بدفيری کوي په پټاس په ښکارا کار کوي غلطه ها دا رنگه سپه به اروغا بي عرفيت مه دجه زغو غایې رقیبا اوازه کان په ګرځ کې گزارا ذالک مسل قوم اللينه کذبوه د کپا کپا کپا اغه سپه به منډه کوي ته څنګه راغره دا رنگه چې معتبر راشي نو دته چا پیډه چولې او چنه غریب علیه که تالیو دمولی سیبکو ساو کور پی جانه کنا دو حبیان مرده که ورداد فلانی کور ده زالی که مسلو القومی لزینه کذبو بی آیاته نا زانه بو آیاته نا فقصو سل قصصا سلق اللهم یتفکرون اللاوی دادیر بدمثال ده پونشه آج درو ویدو پایاتون اللاوی بیانه که بیان فقصو سل قصصا سلق بیان که بیان ده می بیانه او ویجی دا صفاتو نه خو به بیان نکړه مې قران ویلي فقصو شل قصصا ما خو يو سو بیان کړ خپکی بیا باز خیر نه به خپکو نو خو خیال کا وکنه فقصو شل قصصا لعلهم او خو بیان کړي کمنګي نه بیان او قران وی فقصو شل قصصا بیان کا بیان بیان یې کا لعلهم يتفکرون خامخا جدی سوچو کی په دې کې سوچ کا چې بیا غلط کار نه ونشي ډېر بد صفته قوم عاشه د رغ ویلو پیاوتونو موږا او د رغ ویلي زانونو خلو ځانونو کذب او انفسوم کانو دي ظالمانه چاته چاله الله سمکاغه تلار خودونکو اسو چاله ګمراه کی دا کسانه تاوانی ولا قد زر انا په تاکي پیدا کړی موږا په خپل علم کې د جهنم د پاره د جناتو د انسانانو نو چې الله او има پیدا کړی دی خو هغه او има جهنم پیدا کړی نو موږ بیا کومه قسمه کار کو نه الله او има تپتوه چې دا کس پیدا کوم نو کار د جهنم یانو بکی نو جهنم ته بې وزما دا کس پیدا کومه کار د جنت بکی د جنت جنت ته بې وزما هغه ته پته و د مخې له دا نه چې ته بشکار سه عمل کړو جاننه نه نه جهنم الله ظالم نه دی داقیې پیداکرمونږ په پپل علم کې د جاننم د پ پاړه ر د جناتو د انسانه او نام د جاهن نامیانو یو صفت دا, دے چدا دا, دا دی له هم چې غې د پااره زلوونهدي چې ځان نه پوه کې پاریبانو قر کېقرړانو ل رالیګلی دی او خو په قرآان کې سوچونه کو په د لالو کې سوچونه کو په زړی ځان پوه کو نو جانم دینو او د دې لپاره سترګې دي چې نیو نیو پاغه باندې قران سترګې مولا ورغې خو قران دا روزانه به اخبارونه ګوري فیسبوک پی ګوري ارسن په ځان خبرې ګوري اوري خو زمما کتاب چې مخې لداشي نو هغه پریری ولهم اذان الله اسمو نه بها او دې لا غوګوندي چې ناوړي پاغه دی, دی زما کتابم نو یو صفته جهنم یانو دادې چې د پوي سيزون مې ول <سؤال> ورکړی دي او دا غو پوي سيزونو باندې زماده کتاب ویا حاصله نکلا نه په وګغنو واوریدا نه په سترګو ولیدو نه په لکه کوو او دا د جهنميانو نه خدانو په لو قران دا نه خه بیان کړي چې جهنميان جهنم تلار شي سوره ملک اتم آیات کې نو هغه به د بل سارمان نکي هغه به د سارمان کوي قالو لو كنا نسمعوا کا چمن گورید دلوی دلتوی لوو ماذانو لا یسمعونا چوی نورید قران نبی ابو یلو کننا نسمعوا کا چمن گورید دلوی قران ولو علی مل لا فیهم خیر لأسماهم ولو أسماهم لتولوا نبی ابارمان کے کا چمن گورید دلوی قران های های های نو جهنم دی په غوغونو وانه ورې ده نو سبابه بیا د سیزر مان کې او بیا به نن خو دې پېزان پوه یا نه ک په ځړه بیا به لو کو نا او نا کلو کاچ ما پلک په سوچ کړه وې پدې میزان پوه کړه وې ځکه جهنم تعالیما نو دې او دا غي آیات مناسبت وګوره ظلمي ور کړې او غوغونو می ور کړې او وي اسبابې په استعمال نکړه جو جهنم لمه پیدا کو زکا البته خپل اقرار کوي جهنمی لوکونه نسمعو او ناخلو ما کونا فی اصحاب السی معلومه دا شو چې قران او ریدل په قران ځان پوهه کول دا سفت د جنتیانو یانو دي او قران او ریدل په قران ځپو نا ځان نه پوهه کول دا صفت د چا ده د د جهنم یانو دي الله ما جهنم ل پیدا کړی دارنگی صورت قصص یوو یا تاسو گوری قصص اللہ وی بیابا سبارمان کے یوو یا نمبر حیاتو گوری شنم پارا قلرے تو من علیکم اللہ لسرمدن الہیوم القیامتی من الان غیر الله یاتی کم بی زیاء کو الله اللہ پتا سوشپا میشات رتر قیامت تونو مر شپ شپ شپ څوښتا حاجت پروپولو والا چرادو کی تاسو ته پرانا چې ز شپ جولکم ترتیا مدانو سو درणाला ولشتا را فلا تسمعون تاسو ولین اور د غدلایل ز چې شپدا بجلی تليدا سن نشروله قران شکایت نو ظالما الله د كونکا نو ور د کتاب وګونو باندې زکش پدا نشی لیدل قرآن رناد وصن کی گین وفلا تسمون نفس واہ را واخو رکن نبی آوے انجال اللہ علیکم النهارا سرمدن الائیون القیامہ من الہن غیر الله یاتی کم بلیل تسکنون فیہم کالا ہمیشہ رسکی تر قیامت پور سوچتا چش پدا نجوڑ کی چش آرام پائی کیو کئی نا نو افلا تبسرون نو ولی نوینه درزی زمان کتاب الله دلون کا چار سطر تخکاری عرصه پی گوره وینی نو زمان کتاب هم پی گوره ولون شی وکون شی چار سا آوره خو زمان کتاب نه یره بیجلی نیشتا نو الله وی کون شی نو زمان کتاب خو پی وارا دا پا مبالم آوره دیشی په میموری کارم آوره دیشی زکه قران نشیلې دی رنا د تنشا بجلالا نو پکو ګونو واور راز د ارسلالا نو وژون شي ولې نیو نی ابيار مانکه و ما جهنم له پیدا کړی اولایکا کرنام دا کسان په شان د زناور ودي بلو مزل بلکې دا علم ګمرا زکه زناور له ما دا سيزونه د پوي د 파ړه نو ور کړی نفس پر د ذات ساتلو د اولائک هم الغافلون ودا کساندینا خبر از ماذ دین نا ماذ کتاب نا خبره پات شو ماذ دین نا و زه خبر خبره دو ډیګریه نکړ یالله نا خبره ده چې په قران په دین خبره نه ده یالله دې غافل لې سورته نحل یو سل اتم کې بمراشی او اولائک هم الغافلون اسره ت روم اوم نباتات کې بمراشی ا لا يعلمونا ها نه پوی په ظاهر ظاهر ژوند دنیا ها مخکایا څنګه لري او هما یو مغافيدون خوده واهمان ال يعلمونا ظاهر من الحیات الدنيا پویږي په ظاهري ژوند دنیا په ډیګړو پوي دے په دنیا په سيزونو پوي دے پوي دے الله و ټیک ده او وهومان الاخرتهم غافلون زماد دیننا نا خبر پاتیدې نو چې نا خبر پاتې شو نو اولایکا کلنام دغه زناور زناورو ته قران ویل ویناو د هډولو ته عالیه کړې عمر د لوی چې تاری د قران انم دینو سره نشه نو په نام دی ولائكم الغافل ولله الا اسماء الحسنى ها الذين منوا او چې قرآن علم او ډیګریو سره شپویا نو کداغه سره دنیا علمنی اغه تعالی قلمون ویلې اغه تعالی هدایت یافت ویلې اغه تعالی په نه غلال روان ویلې یک سوره زمر اتم نسم آیات کې فبشری بعد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولائک حداهم الله و اولائک هم للباب دغه چې قران نورې او پاغزان پورکې تابداری زماده کتاب کې نو دغه دی پیدات باندې روان او دغه دی اقممنو پویا او دغه چې مسله د توحید بیانې یو زده کړې ده هغه دی پور یا شهید الله لا اله الا الله والملائکتو و وَأُلُّ اولو العلم قائما بالقسط خواندان د علم هغه دي چې هغه صحیح بیان د توحید کئ هغه عالم او درجو درجه ولکم دي والذین اوت العلم درجات علم نمورات کئ علم دي والذین ضد دنیا علم ته اوت العلم نماله س یتی معنا کړه ده التفاصيل ما ال علم والقران والسنه چکه قران او د سنت علم ملاوشو اغه تلوی درجه ملاوشي جنت ملاوشو درجه ملاوشي علم ملاوشو او چکه علم د قران او سنت نه د سنت او عمل پین نه نو یا رب استواد جهنم كلا نام د غافرون دي وللله الاسماء الحسنى ال اللذین من خستخستم فضعوا بها رمضانك الله لا فاون نمونو باندې او پرې دې آکه سان چې کجروي کوي فې اسماي هي پونمو نو د الله کې يلحدونا کو ग्والې کې يلحدونا شک کې پونمو نو د الله پونمو کې مخلوق نمونه یوځې کوي به برکت افلال به جاه افلال او کټکاز فلاني پو کټکاز فلاني په فلاله دړه دابک نمونه کې بیراولې زرد سذاب ورکه چې د ادا داګه عمل کوي او دادا اچھا اباذ دادا اچھا آچا نا چې پیدا کړم یو ټولګي دې بیان کړی قرآن حق قرآن توحید او کده حق او توحید باندې فیصله انتقال کو کئ آ که ساج د روغي پیاتون زما رو زردې رو رو بو دی دې دا څه نه چې دې پېنو پويګي اول تیمالو دولتونو والما بے تیماش معاش زندگی له خرابه کما الله د خیر کینو پاکستان حالت هم دا څه دې رو, رو, رو, رو, رو هغه ورو ورو چټوم دیلاده چې دنیا کې منهمک شي، مشي مال او دولتونو ولور کم ورکم نو دی آخر کې بیا زغونی سمها یا داسې زینېونی سم لا عالمون چې دې پهنه پوي او ما که تیر شو اخذناهم بغته وهم لا یشعرون لذمهل زندگی ارسمعش له از خراب شي ها و املی لهم اميدون ورکم دیلاده بشکا تدبیر زما دی مضبوط ته آد سوچ نه کوي چې نسته دې په مغري دي لېवंतو باندې دا مگر پیرون کې راځه آد سوچ نګوري سوچ نه کوي بدلایل د اس ماون نوز مکو کې افاس او چې پیدا کړی الله دې شي نه وانا سا قریبه دا ځله کلام دی وانا سا او قریبه دا چې قدک تر باندې نه تا دی د ازاب نو په کميو بیان په ز بیان باندې ایمان روري سوچ گمراه شي نستعال خون کې رسوله او پرې دې د اپسرکو شو دی کی حیدانو پریشان دا دریم زله آیت راي یو زله سوره بقره کې راغلیو آیات نمبر 253 کې یو سوره یا نام کې دا آیات تیر شو یو سل لس آیات کې ونظرون فی تغانی معمون ایو زل سوره جونس کې را روان دی یو لس م آیات کې نفذ علم غیب د پیغمبران تپوس کې داخ خلکस्ताना په بارودې قیامت کې ايهانه مرسا کړه ولې قیامت ودرېدل قیامت به کله راځي وا بشکایلم دې قیامت مزما ده افسره ده لا یجلیا یا کار کړه کله دې لړه په خپل وخت کې چیا الا هو مگر دی الله الله ته د قیامت علم دې چاته روړ په ته نشته دروندې علم دې پاسماو نوز مکو کې ولې کداغه علم ښکارا شي نو ده هبت نه په خلق مخ کې ملشي او اب علی شیعی دا قیامت تاسو ته مګنا صافه ته پوس کې داخلسانه گویا کی ته حفیی انا خبردار دې قیامت په باره کې دا سې ته پوس د نقل کتب چې ته د قیامت په باره کې خبره او به شکایل مې دې قیامت د الله سره دی لیکن ځا ته خلک نه پوښیږي او نهفذ علم غیب او کړه د پیغمبر نه وسته نهفذ او سبب د پیغمبر نه کې عالم الغیبم ندی متصرفم ندی وایا واک لرم د paradox په لزان دی فدی د اصول او تکلیف کولو رکولو مگر دا چې خوږی د الله نو هغه تکلیفم لوي کې تکلیفم راولي فدم رسې اوجبیا نفد الغیب نفد الغیب ولو كنت کذپویو پهフォト شجون باندي پیغمبر پاو کوین نو لستکثرتو ما بزال لډیر خیر جمع کړیو او نبور سیدر امات تکلیف نیمازو مگر یر اونکو زیر اونکو, نیماز، نیماز، اونکو زیر اونکو اونکو دو پردار قوم چاگی ما نوریم عالم الغیب نیمہ متصرف نیمہ نصی نزیرو و بشیر امہ یر اونکو زیر اونکو پنیمتون دا اللہ واللزی خلق کم منف سے واحد تین او سمخ کے رد شرکیو که نو حتی اس بات توحیدو شو رد شرکو که انسان دربالي انسانه سوره انسانونه کړیږي غوزما انسان دې انما ناشکری کې نو دا غاغه غا ناشکری او حالت بیانه چې شرک کې خوزمان د نعمتونو ناشکری شو کنه الله عزته چې پیدا کړی تاسو د نفسونه او پیدا کړی دا غین د جنسه دا غینا منها من جنسها د جنسه دا غینا زوجها بيبي دا غي د دې پها سکون کې لیا دا خپل بيبي سلام با دی خلق مفسیرین ددین مراد سو کخری بابای آدم او بی بی هوا فلما تغشا حملت حملن خفیبا فمردت بیب لئی ناتانا صالحا لنکونن من شاکرین فلما آتا هما صالحا له شرکا لگردئی دا غدوالالالالبرخدار بی بی هوا او آدم علیہ السلام. کوئی ګورا دیشر کړو نبي او جلک اشرف او انبیا او څنګه او کومه دا اشرف په تسمیه ده پونمو نو کې شر خیر ده جائز ده یوه دا کم ده کې چې نوم کے شر جائز ده قران خو یو صورت کې دوزه ویلي لا یافرو ایشرک به وی او یافرو ما کما مولی یو کډیر وی خوشره د الله سره جائز نه ده اول ته جائز ده وې دا هغه بچنه کې دا هغه بمریدو دا غوول بیا ها عبدالحادث بن کې غو د فلانې د شیطان بن کوتا خیر دی ملي د بنونو کې دا څنګه خیر دی شر بکيو هغه بخلی دی انبیاء ته ویل شيو سوره الانام کې مکه تیر شو اټس کې لو اشركو لا حب تما انهم ما كانوا يعملون کدي انبیاء شرکو کو نودا له ټونه مل او برباد دی ګره په اسماو کې وی کپا فعالو کې وی نو دشر په ته عمل تبا کیږي اتو فی تسمیه کې خیر ده یا زمر کې براشي 15 شپې ته کې پیغمبرات تاسو مو هی کوم سن په خوا ما بیا او تவை کړوا آدم علی السلام او پیغمبر نو هغه ته وای کړی آدم علی السلام تم لا ان اشرکتا لا یابتن اعمال کتا شرک کو نو سب عمل تباہی نو آدم علیہ السلام چې شرپ تسمیہ کړ به خداګا عملم تباہ دی نو ولی انبیاء په شرکونو تباہ کې عمل لزایک دا خبره دی غلطه دا چې تې شرپ تسمیہ جایز دی نمو زه شیطان کې خو ځو فلانې او فلانې ربیا بچی دا زما بچی نه د دانی بچی دا خبره ده زکه مفسرین د دینه مراد ادم علی سلام اخلی او دلیل ور باندې د ترمذی غروی عبد حارث او عبد الوارث او پیش کئ او د حسن غروی حالان ک حافظ ابن کثیر په دې باندې درې جرح کړی درې تعداد یې پکړی کم روایت چې د حسن نه پیش کئ ترمذی نو یوې پیدا پداکره چې دا حدیث مرفوع نه دی پیغمبر ته څه ده لېنه دي دویم اعتراض دا چې دا متصل نه دی اتصال نشي کیږي مسکې نقصان راغلي دی دریم اعتراض دا کې چې کله یو راوی د خپل روایت د خبره نه انکار وکي کله یو راوی پر روایت کې د خپل خبره انکارو انکار نو هغه روایت ثابت نهي حسن بسری چې کله د دې آیات تفسیر کوي نو هغه کوي با آدم نه د یاد کړی الی سلام عام جوړه یاد کړی نو چې تبکه حسن بصري لاولي نو خود دې تفسیر کړی او په تفسیر کې هغه آدم نه د رسول الله صلی الله علیه و نو څنګه وي اه عام جوړول ده اگر چې ترمذی رواض کې ذکر کړی دی او دا ترمذی دا عادت ته چاګه کلا کلا کمزور روایت هم ذکر کوي اواغه دا خزوړ ورکی کمزور هم ذکر کی هر قسمه غا ذکر کړی ترمذی کار دار دی اغه خود بد ته مس کلا نه کوي نو دا خبره غلطه ده چې سوک سوک یادې ادم علی سلام یادې هو لیسکن الیها دقز پوری وقف ده مراد عدم علیہ السلام دی او بی بی هوا فلمہ تغشا حملت حملا خفیبا داغی نرستو عام جولا مراد دخوا تغشا حان رستو عام جولا مراد دا عدم علیہ السلام مراد نرے نوس مانا دارا هو اللذی اللہ از آتی چی پیدا کری تاسود نفسی اونها او مفتاح السعادہ د تاش کو برازادا اغم پدې رت کړې ده دا تفسیری تفصيلي مرغزې کرکې چې څوک ادم علی سلام بیانې چې تسمیه شرک کړې نو دا د يهودو د اسرایلیاو ته ندي يهود انبياله مسالم په اور مقام بدنام کړو بندامې نه یذ النفس یو نا وجالمنا او پیدا کړی الله د جنسه دا نه زوجات بيبي داغي بيبي هوا دې پاره چې سکونو کې له آزادې سره د قزې پورې بابا با ادم جوړه مراده کلام ماته غشاه زال کلام دی وګور ادم باندې سلامې د خارو پیدا کړ نو چې د کومو خارو نه بابای ادم پیدا شو چې دا هغه نه کوم خارو پاده د ما بقایا خارو د جنس نه به هوان پیدا ده په ځی بادي اگر چې وی منزلات ال ایسب خو خبره زده دا, دا چې دواله د خارو نه پیدا کړی لري ار کلا د پاره سکون د آرام دی فلم ما تذا ذا کلام فلم ما کلا چپټ کی مو زکن قربانو کی جماو کی نو بار واغری بار سپکا ا رحمل شروع شی پرهیم کی فمار زنو تیری کی دا قضا ده فاضشدا زنانه به پرهمل سلا هر کلا چدرون شا حمل نو چغه وې د الله تا چربد د ادوالو دے وایدا دواله ای زمنګ ربا کرا ک تام ط سی بچی صالح نہ مراد نیکمل نه دی صالح نہ مراد صحیح پان دمنورو جوړو ارڅوک نیکمل نه غواړي ډاکټر ډاکټر جنل جنل جوړول غواړي ها دا ونګي انجنیرو چې زما بچي به انجنيري نواريو نیکمل نه واري کړه که تاسو ته ساریاں صحیح سالم بچي پان دمنورو هغه ماګا شوبم د تابيدارو دا خو پاک خری کې ن کا دغې بیې مسلام چله منږه ن کا مله بچی دا کا ې سنی یاریسم منلی یا قووبرک دا چې ورکله د دواوته سااران صی بچې ن شروع شو د دواه دا دغله د پاه شوورکه یا دغه بچی د پاه برخدار ګځې پاه بچ کې چې ورک الله د دواوته شوکه دا مږ نه فلی با باه کري دی۔ دا فلانی زیادت تیریو دا غی پو وجم میلاو شوی دی بیاول شرکا گوڑی ایو گوڑا مراد دی آدم علی دان آدم علی سلام دا شرک نکی آم جولا دا شروع شیدہ خضا و خوابن دا غی اللہ دو پارا برخدار گردائی پاہ سکی چور کری اللہ دی دوانو تا تو چند دی اللہ دا آسان شرکان کئی دا سره سلام اللہ گوڑا کتین مراد جولا نوسنګ پکارو فتاع الله عم ما یشرکانی تشنیه پکار د جمر اوره اخو جمنو خطبو چد دی الله داس نشد ابراهدار کې داخله ک بیا جمر اوره ایوشریکانی پکارو ته جمر اوره ایوشریکونا ایا د ابراهدار کې الله سبع مغلوق شنو دی پیدا کړی یو شی پیدا یې شکر دی یو شی او دی پیدا کړی شی ویری ولاستتون بیا جمر اوره د هغه نیکانو طاقت لري هغه نه خانبنديگان درې خلکو لپاره ته امداد او نه د خپل ځان امداد کولېږي هغه د خپل ځان زموالدي هوایم تلوم او قطاسو را بلې دې له لوري هدايت تا دا ذات تبې کووم دنه تبې کیستاسو کدا کا مشرکان راغوالي په ترتب د توفیق او ترتب د قران چالکه قران تردازا راز مړه د قران ز قانون د ستاته بيداری نه کوي وکه چرته شرته را واړې او ورسته را واړې الکه زمانو مم پکې ولیکا سوره پیسې باندې الکه 2000 روپۍ مانه بدري زړه دار کوم خیر الکه ختم د قران ته کېږي یوه د ما سره ټیم نشته پیسې ورکا مینګه ییدا پیسې ورکا ها نبهاده ختم پیسې اوسه دني چې دلته کوي ورگی چاله که زه خونو تو غلاشه هو د پیسې والا وکته پلانځه کې ورسې بے بل بالکل بزو منګای ماله منګای به خدای ختمه کی بابا نه به وګړو منګای به ختم شي الله نه خدای سره سوال نه کوي الله په خو مصیبتونو راوستي خو وې زه به ختمه کی لا يتبع قوم ده نه تابیکی استاسو برابر ده پتاسو اداوت موهما کچغي وې تاسو هغه تا تاسو چبکې نه بشکا کسان چ تاسو تدا مت شوی بيدال دانہ عباد و بندگان یم سال مستاسو ستاسو غوندي الله وی چې ته چا تاواز کې زمانہ بغیر هغه ګوره بندګان دي ام سال مستاسو ستاسو غوندي یاده وی ها په خابه وی اوس یا وی یا وی یا نو وی. ویره د بتانو یا تنه په منګه چسپانای دغه کاله بندګانو ودا د بت مبارکې قرانوی بندګانو ته به چغې والي هغه بندګان چې ستاسو غون ته بیر بابا بده ک بندره بده خلاصې دی کوي اخو بندره نیک بندو کاکا سه بوتو ک نیک بندو میاګل بابا بوتو ک نیک بندو نیک بندي ګاندي اوليا دي قران استادو غوندې بنديګان یوته ته مدد شوي زالمه نو که ته بوتي نبی باغم بوتي کېږي نه نه استاد غوندې ته بوت نه زان ته بوت نه وای او صورتې کاف یو سر دو معات اخه روو صورتتي کاف کې را دي په عس بلهجی نه کفرو ایت تخیزو بادي چې وون بندې ګارزما اسنامي نووي با بند ګارزما اوړیا په مدرګاره باندې زما سرې زما بند گانان بر خزار کړيدي زخرف زوخفکې وئ ان هو الله بددون. ایباد ان امثال بندگان سازو غوندي نه فطور چغې کې راېتہ زو اچې وو ته و فلانې راورسېګا فلی استجیبو لكم نو جواب درکې دی تاسو ته جواب درکول شي اېو ویلې یاره مڼه خو دښ ډیر زیاتو نظم اپ کې نن پر ځانګې کې دی شې کال پس مال سوال جواب مېلاوږي سوره احقاف 15 آیات کې سوې ومنزلو مممن ها ومنزلو مم ومن الله لا استجیبوا له الى يوم القيامه دا غچانډ ګمران نشه چاواز خیا چاته چې جواب نشو ورکول دللا الى يوم القيامه تر قیامت کال پریدا تو پریدا تر قیامت پری پری پورې جواب نشي ورکول او هم دعایم هغه جواب خو پر رسندا غاوړیننو او هم دعایم غافلون او دغه نیکان بنديغان د چېغه دې مخلوقنا غافرون سري ناخبر دي دوی نه مړه خبردار دي او جواب نشور کوله سورته کاف سورته اراض سوال سم آیات له دعوت الله والذین یدعون من دونه لا استجیبونا لهم بشین ا کسانو تا رمضان چې جواب نشور کولې دی لنا لا استجیبونا جواب نشور کوله د ایلام جواب نشور کوله ادا وینم له جواب باور کی سوره فاتل دال سم آیات کې مهم والذین ادون من ذونی ما یملکون من قدره بیا سوې ولو سمعو مستجابو لكم ويوم القيامه یفدون ولو سمعو مستجابو لكم قبل فرض و تقدیر ان کته سو اواز کوي دا نو لا یسمعو دعاکم نو لري تاسو اوه دا یو نو په اوري و انت هم لا یسمعو نو لري اولو اگر کته چوي زس بل فرض تقدیر کله واوري نو مستجابو جواب نشي درکولې لا یستجیبونا مستجابو لا یستجیبوا لا یوم الቂያما او اودل تم وای فل یستجیبوا جواب سورته کاف کی موئے جواب ون کی دی لدا کاف کی موئے دیا چاته دا مدد جواب نشور کوله دی لدا لم یستجیبوا جواب نشور کوله دی لدا نمبر 52 کاف انزل سمہ پارا ایت نمبر 25 وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَقَالَ هَيْتَ لَكُمْ أَلَّا تَصِلُوا إِلَيَّ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى قَوْلِكُمْ قَائِمِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُجْزَوْنَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَنُطْمِسُ تر قیامت پورے گورے جواب نمیلاوی گی تر قیامت پورے ازان مسترے کوا ان کنتم صادقین کہتا سو رشتی نی علاهم ارجلوی گورا آغا چاہتا آواز کئی چدا اسباب برابر ہوئی پاس بابو باننین کار کئی نو چې پاس بابو باننین یعوری پاس بابو بانیوی نی پاس بابو نیول کئی نو آغا چاہتا آواز کوا چه اسبابی موجود ہوئی ایو بغیر اسبابو، نو بغیر اسبابو، او ری دل اغسو کئی، او نیول اللہ کئی، او انسان چوکار کئی پاس بابو، نو چاہا خاو رکی پروت دے، من لے، نو آغستاد اسباب، استاد آوان نسخہ بردے، و گنوی کار پر خود دے، سترکوی کار پر خود دے، لا سنی، تیوی نا، نو چاہا سنی کار کئی نو تاول سیبو، ولی غسل ورکاو، دا ټولې کپړې لري کولې داولې ولې استنجا کوله داولې بیا ودس کاوه په ملاسره ځان غلی کړې پازې ځان دا ولې ودس کا داولې به وای دا ورته او کڅوې خپې کار کوي نو پکټ کې لري ولې چولې بیا په ملخ پر روانه قبر تک غنه نه نه نه دې نپوي غلې کړې ځه غسل او ساجي غسل مور کاول اخوتې دې ژوند دی نه جنډې خاله غسل ورګي لوخه په کار کی دی کی دی مولی مرشی دا بعده بعده خبر واغره ته وره غوسل ورکه هغه په خپل ژوند دی لا کار کوي البسایل کې دي کلی حاملی سی وو وای چې مرشي دا سه تکړه شي لکه چې تورو د کاټې نه وځي تکړه شي واس تاسو مولي سی وو دالې کې دي نبي هغه بس نه بغسل ورکه په خپل وزن لا غسل کې په خپل باو با دڅخه د د جن اعظم من غلکه لنبيي که سې خبر وي دا د شریعه غاړه شر جوړه دا د شر خبر قران ویلي دي الہم ارجلهم شونبیا بیا راخ پیش تا چې تلل کوي پایې مخې کار نه کوي عجز دے روڑا عملهم ایدی یت شونبیا آیاده را لا سنشته چې نیول کوي حملو کی الګ بابا بدون نسی پسې مې یار تا را تو وای په سیمینیسی پاک تاکړې څنګه اښ بغیر د اسبابو اک تاک د چا سره دی الله سره او ته چې به دی نو څنګه اک تاکړې تا هو په ګډ ډېرې په داسه ولارلې ها پیر بابا کی ماتوي چپ چپ ګورې مې رسکولې شي در سره وکړه او به سکولې ژوند هو د دې بچور کې بچاله بچور کړی قران وینا ننه داون وې دا څول خلک راځي مې ستاسو غو نه خلکو تدایم په جو دا د خلکو دا قائد بچور کوي بچی په صورت یې له څولت داو کنزل کړلی بغیر د اسبابو بچا سو کوي الله او الله دې قاهر دې زوراور ذات دې د کټینم حیوان پیدا کوي د خارون انسان پیدا کوي هغه قادر ذات دې او که ته نې مونږ او ته سوچ دا لال بغير به چې پيداکی نو پاسبابو سبب استعمال شې نو بچې ميدل شي نو هغه په کومه طریقه بچي ورکه سبب خو هغه اورکه پروتې اسباب کي ختم شي وي د خارو کتلې دي او که بغير د اسبابونو خو لا اورکه نو ته په کومه طریقه چې کاکاسه بچي ورکه لکه سوچ کا وا نکنه داخله دې بیا بزرګي خلک وو زو يم یا ابو لمن يشاؤ الناس بچزور کوما داغه لاسونه کار نکئی انده مونې کار نکئی یو ختم دی پاندا مونږ چې تورو د کاټې نو الهوم د یو کتابونو کلی کلی لري الهوم امنګله قران کې وی لري الهوم ارجلهم شونه بها املهوم ایدی یبت شونه بها امله هم آونو یوب شیرونه یا دست ک شته چېلی دولو کې پارې لکه چې قبر تهې د مور پلار کنا نو داسې راده په کم طربانې پخی طره ولېکه پهګطر د نه بیا سر ته د سرې مات نه شي یو په سر مات شوی دی په مغبانې نو دا بیا جوړ شو څنګه سر ماږي هم خپله د موله یاو ب ایما نوری ل. ویاغه ددل کوي نو چې هغه تور او خاورو کې داغه نظر دا رويږي رو نو په دې معمولی جامو کې نظر پاتې کیږي نو څنګه هغه بدنامي چې هغه ټول خلک هغه تخકારે پدغه غار ته داغیر سي ویني چې په دې دوتري کې دا خاورو کې داغه نظر رويږي نو په معمولی کپړو کې داغه نظر پاتې کیږي بیا لکه خو بیا خلک کوي وي نو دا خو ته په اړه زمبږ کې چې خپل او د خلکو ارسه حالت معلوموي بیا آه. نسترگی کار نکیرو رخا اوصلورم سبب املاهم آزانون ویده یوری کنن سی مال موتا شتا املاهم آزانون علک قرآن وی انت دعوهم لا یسمو نوری دیو یوری و قرآن وی نوری کتب ما تا عرصه پیش مانم قرآن اتلا فیصل کری انت لا یسمو نوری انکا لا تسمو الموتا ولا تسمو سمد دعا ها مله ناوړي او اوا لهم اذان يسمعون بها اوانو چې پاس باب کار بن شو نه اوري نیو نه نیول کولې شي نه پخپو لذا ا اوت لکولې شي نو ولې رحمتکه <متحدث> کولی شو راکا کوم اوه یارماتکه کله مذرګا روان درا سمبکی دوني به تدبيرو کې ټول جماعت مرګه فلا تنجرون مال مولت ملکه وي ها ګوره انبیاء عجزو تاغه مخلوق ته دامل شوي چې هغه عجز دي ایوب علی سلام ژوندې له عاجز دي یونس علی سلام ژوندې له عاجز دي الله ته د مې په ګړې کې چاته واسکې اسبابې کار کړي لا سنېشتا ژوندې له پیشتا ژوندې ستلګې کار کړي ژوندې او بیام الله ته عجز دي زکریا علی سلام ژوندې له اسبابې موجود دي خژشتا او الله ته الله ماله بچی راکا ژوند پیغمبر غمبر نه د خپلیښځې نه بچین شي پیدا کوړی او ته ملې پ غمبر هم نهدي ژوند نه دی حاض نه دی او ته بچی را کوي او خزیم نه د خاونې نهدي د څنګه بچ وړ کړ د غې سوچ به کار دی که نه اووا چېی خبره کې د دا شیان د شر جوړی او د ش خوتو جوړې ظالمه چاغې ب نامې ولید شو را کا کوم سمکی دون فلات جرو نا وایا رمضان کای خونو مده غاړه لرا تدبیر کو ټول زباد مال مولت مراه کوي بیشکره تو زمایم دالې <سؤال> زمالا بادشاه دی چې دالې ګلې قرآن په دې مسله په دې مسله دالې ګلې دی چې د نه بغیر مخلوقو سن شکولې ذمہ وار نه دی وو یا تول او د الله منه امداد پیدا چا دنه کانو موحدینو نه کار لازم منګمدادو کی بیا جز دنه کانو آ چې تاسو ته د معلومات شواي بيد د طاقت لري د امداد تاسو او نو د خپل ځان امداد کول شي یو انسان د خپل ځان امداد نشو کولای وي را به زمو استاد امدادو کی خپل ځان د بچکه کنه ځه اچل بسایل کتابونو کلی کلی چتلو د کاټې نه وځو د ویسره وي نو ولې ځان بچ نه ولذا ان دمرنا خلاص نک جنزه ګوره اذان را بچ کوم اا چا تاسو ته او که تاسو را بلې دې له هدایت ته توفيق ته سميلار ته لا يسمعو زيد سن او دینون لا يسمعو نمنيست خبراب را شوي ہدایت ته توحيد ته نمني وینم نو دا خره کس دې ګاره وتراهم اوینبد دیلدا ينجون چغوري بدیلک تا تا هم او ستا خیال دا دی چگین دی لا یپسیرون نوینی ستا خیال دی چه دی حدی مرد تگوری چگین اغیوینی وهم لا یپسیرون او دی نوینیم سمانا دا استفحام دی تبس چې چه دی ما تگوری بازی دکارو نو مخی تا اغابوڑو نو جول کری دا کپڑو تاو دا سی تین نشانی کری بوتی جول کری که نهو بوا خضا و سرے و آغا جامی ته دا جامي قسم دي دکان کې ملاويږه نو ته به غنوځې ته ما ته ګوري او حالان کې هغه ته کتې شې سو نو مونږ خبر یو دا غیناونه دا غزمون دا خو یو شکل جوړ کړي چې بوتان به جوړ کړه شكونه به داسې جوړ کړي او وای دې ته دا غي روح نه او چې څنګه دا شکل د قسم مونږ ته ګوري نه رورا کو هغه به شکل جوړاو وای پدې سترګو دې مونږ او, او سه صرف سف سفه هغه شکل جوړاو او د قبر ته زیو دي داغه نیک بنده شکل لاله دي مونږ وایو او اغازه مونږ حالت نه خبر دي مونږ ته ګوري او مونږ ویلي اگر که مونږ یې نیوینو خوزلا وا وامربلور فا واخلا اونیسا کا دران اورو د شرک او ګرد زوا عفا او حکم کوا په توحید او مخاله ود ځای دانو نه او کولهږي ته د شیطان نه ټنګاو وسوسه نو پناواله پالا بشکره د الله دی او دونکو په یا بشکا که سان چانه پښک ده خلاف د الله نه کله شو سوسوسا تایفون سوسوسا او ته ملاوي شي د شيطانانو تذکرو ها د طرفه د شيطان سوسوسا نو, سو سو سو نو الله را په یاد کی یا یاد کی دا شود چو لکه سستۍ کوه گزاره کوه خیر دې کنه دا هو جونتی رول لی کار سره حرکت کړي نو چدا اوس اوسې موسوسې او شیطان په لیکو اچو سستۍ پیدا کی نو فورا نو و ماته خدود شولت پاول کې وې دي شو کنه چې فلايكون في صدر کا حرج منو تنشابن راولي ورته تنشاکوما ناګا نی وې دي ممشرو نبرا تغسن کې د الله د کتاب نه عبرت والي قران را پیاچو او ورنه د راکاګي دلا پسلکه شو کې ورونه سوق د شیطانان دي. او چې پل دا خلکوله رواندي او بیا د کم نه کوې راې دی ل ګوره پلانی زیارتته لارژ پلان ددې د لاررج پلانی پیل د سجده اوکه او پایې کې دا مانه کم نه کوي هرر واخروانې سجدی موته کوي منقطې مورې شرانې د هغې پهونې لای سرونونه او کهه چې تراردهونونه کې دا په یو مجوه په یو ې دقرآ نوایدي تا دی ل را. علکه <الكا> ولې د انتخاب د دیو نه کا زکه مولستا مو موجزه اختیار کړه نه د زاسه خبر راکې چې ګینه موجزه ستاه اختیار کړه وابه ای زب سنگه راځتو کوم په یو موجزه ما اختیار کومزه نشته نو موجزی او دلائل د چا لاس خري انمل آیاتو اند الله موجزي خود الله سره دي زب سنگه موجزي غوا و بے شک ذات بیم داغه چې حکم کولې چې ما ته د الله <سؤال> طرفنا حذا بصائر د قران د لایل طرف درف تاسونه دا د لایل دي د الله د طرفنا ودان د قران د عبرت کتاب دي دا کسی ني دي بصائر بصیرت دي د الله د طرفنا دلایل هدایت او رحمت دي پردا قوم چې ما منرو دي ګور ليو يؤمنون ودا کافر ہوتا ریر خلقویں وی دا استادا سنے گیا ریمارا دا ہو کافرو و تر آگره دے مسلمانان خو خوب بده یقین شتا منگ سکو چو قرآن دا ہو کافر و تره قرآن وی هو دون ورحمت لقومن یؤمنون دا ایمان چروری مومنان دی غید پار دے هو دل للمومنین هو دل للمتقین هو دل للناس وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا کلا چې لسته جو قران نغو کې دی قران ته چې کله قران بیانېږي نغوک بوته کې دی روا جنہ تو نغوي خو دې او تاسو کې دی یا چې غوږی کې هودو قران ته دا د په تاسو بره هم کولی شي دا دوه لفظ یو استماع او بل انسات نو فاستمعوا نغو کې دی قران نو دا ارسی توی ولی رو نوی ها خوکی دیکنن چه خوکی دیکنن بد خبر خبر نشو ها تاثبانه بعد ها موقع شیئی یو استماع ایو انساد دی دعوانو که فرق داده استماع آگه دوی چه دا غید شان سر خبری وی لکا منگا من خبری کو ایو انساد چه آگه چا غید شان سر خبری لکا دا بر جائی دا غیت شان صدا خبری نی لکدا بر جائے چې وی چھ زمان کتاب بیانی گی اوستان صدا شان صدا خبری وی نو غلی شائے دا سی غلی شي لکا سنگ چه دا غیت سرا خبری مناسب نیو غلی ولالی لکدا بر جائے یا دا دا خبری کولی شی نا سنگ چه شان صدا قرآن وی فستمیو چو قرآن لستے کی گی نو غلی شائے سنگ غلی شائے دا څو دو شانس سره خبرې دي نو خبرې پرې دي دا څې غلي شي انستو چې دا څ سره خبرې مناسب نه وي او په سکون سره ولاړې نو دا څه ودرېږي دا څه کې نه زمو کتاب ته چلوستېږي سونه سختا کې دي ووګه او دا خلق لګیا نو فاستمعوا لو انستو چې په شي قران لوستې کیږي نو چب کېږي وا لعلکم ترحمون خامقا پتاسو براہ مکلشیم قرآن سنور زیدہ آیات ذکر کرے دے سنور زیدہ یو دلته انزی تو یو سورت تواہا یو سل سوال نسم آیات دے سورت تواہا یو سل سوال نسم آیات دشپان سمی فتعال اللہ الملک الحق ولا تاجل بالقرآنی من قبل ای قضا الیکا و عیو تلوار مکوا په لوستلو د قران پیغمبره چبشه تلوار مکوا په قرانو سلام واجبریل سلام مخک داغنا چې پورې دا دی ته ته حکم دی چې سو پورې واحد روانې نو چبوی واحدا چکل واحد بیانیږي نو د پیغمبر سره بعد جبريل سره په قران نوی غلې چی پوری شبیاوایا یو دا دے دارنگی دویمزل صورت احقاب شپکشتما پارا یو کم در شمایت دے صورت احقاب شی جناتو کل قرآن واو ری دا شپکشتما پارا صورت احقاب یو کم در شمایت دے وایز سرافنا الایکا نفرم من الجن یستمیعون القران جناتو چکهلا قران واوریدو نو فلم ما حزروا ار کلا چته حاضر شو بیان نو قران تا نو قالو ویدے نور جناتو تا انستو ہستے استماع نه دیروڑے ہستے انستو دیروڑے ودا سے چبشئی شان صدا خبر نی دا سچب شي ولما کوذيا ول لو ال اقوم منذرينا اوس دا د سوره قیامت آیات نمبر 16 دی غالبا آیات نمبر 16 ها فاذا قرانه كلا چللم دي قران كريم لرا پیغمبراسته په جبہ په جبہ د جبريل كلا چللم دي فد جبه د جبريل لو فت تبع فت تبع قرانه هره کنا امام بخاری مانا کې فتبي ور پسي شال لستلو د قران امام بخاری مانا کړي فستم قرانه نو وقې دا لستلو د قران ته چ کلم قران لو د جبريل نو پیغمبره تبه تلوار نه کې فاستمعوا كذلك استناد القران تا وګغدي قران بياني سورته حم م سجده چې وګغ ندي او شور کوي ته دا عدد 24 ه حم م سجده 28 ياته ګوري وقال الذين كفروا او دوی هغه به شور کوي وس وقال لا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه کافر بووی ماوریده قران دل د قران او پای کی شور کول دا عدد چا ده د کافرو ده 24 نمبر ایت ده سورته حامیم سجده وقال الذین کفرو لا تسمعوا لعاز القرآن والغوفی شور کو بده کې ملسکن غان بجان کنیم داسه تلعوت داسه نظم بمزم څدا څه کړه خو چې دا دا د عدد د کفارو ده ها اوس راشه بعض خلک وایي چې دا آیه ده د قران ده به چې قران لسته کی ابن جریر په دې زبان گناه حدیث نقل کړي خپل تفسیر کړي قضا په صلات قضا په صلات قضا په صلات دادمونز پا بارکے دے دادمونز پا بارکے دے عام دے شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ پدوار و فتاو کے فتاوے کبرا آئی کیم ذکرکی ایک سو بیالی او چار سو بارہ صفحہ کی لکی دا غبل کتاب دے مجبورت الفتاوہ دے شیخ علیہ د ۲ جن دو ۲ دو 2 1 کې چې حکم عام دی چې کله قرآن لسته کیږي کې په مسکه او کول مونږ نه بارې قرآن حکم عام کړل دی تبچک ته په پوسوګه د خلکو نه کنه چې ما قراءت کوي او د په سورو سواله او فاتحه په شوی وي چې ما په زړه فاتحه او نه وویل نو لا سوالات لا سوالات مونږ کې واچ قران دې دوه قران په مقابله کېوي نو هو غړیا ساته عاشه بیا په طرف ته راوړی وقال اللذین كفروا لا تسمعوا اره ها زه قران وېما نو دو دوه قران مقابله دوه قران باندې کینو ها ګوره یوزې تنگ راغې تنگ زه او پا او پلا راوځي تنگ زه دې دوله برګ نشې دې روان دي ویا تنگ زرا یو دواره مخه کېدی نشي یو دوال یو با خامہ خامہ کېږي څه و مخه کې کې بيداب زوی مخه کې کې پلا او ادب قران خي حديث خي علما خي شنا حق د مشري د چا ده دتلو د پلا وایي لاسولاته حديث کې راځي مونږه قران کې راځي و چې د قران او د حديث مقابله راځه نو په څه به عمل کوي په حدیث کې تاویل نه کوي چې ځوڼی ده اپو قران کې چې یقیني ده نه پای کتاب نه دا په پلاني کې ده کې تاویل کوي چې یقیني قطعی ده او حدیث کې تاویل نه کوي هغه به عمل کئی اپو قران کتابو نه شروع کوي و ظالم په احادیثو کې تاویرو کا په قران کې تاویل مکه وعده قطعی یقیني ده بی ته ولې زموږه کې کا پلا د رسوکیږي خیره قران رسوکی او حديث مخه تا کويا نو مونږ وایې فوټبالو باندې عامشته هوجه ها دا غي ما نه دانې دا چې مونږ دا غ چانکیږي اغه وی مونږ د اغه چې د فاتحه سره بل صورت یو زینا کا امام القیم دا غي جواب کوي د حدیثه چې با التکه پکې معنی سره غره د فاتحه د کتاب کې زبا نه کا سورت چې اتسال د فاتحې سره د بل صورت نه لري کړه مننه کیږي ها بیا هپو خفی مسكين بیا وایا کنا ها جاري کې خیر د قرآن مقابله کوا قران غم لولي تم پسې قران لولې ها نو دا د او اتیاو صحابو شیخ لیکلي لی شي خو لیک کتاب الفقه کې چې اتیاو صحابو با امام پسې فاتحه نه چب و لالو نو دا ته وای چې کسانو صحابو ایمان کامل لکه ناقص دي مونږ شي رکه نه ستا په نځ باندې دغه اتیاو صحابو مونږ نه شي دی زه چې بغیر د فاتهین چې امام په صفاته هو نوې مونږ نه کیږي نو اتیا صحابو فاتهنه ویلی امام په せ غریب و لالو ها نو دا د وګه د اتیاو صحابو مونږ شوه که مون نه راشه و غناقس ناقص دي بیا مونګ تعالی ونه وی چې فحوذا به مقتد به مونګ تعالی ونه بیا وې شف ان امنو بمصر ما امنتو فقد اتدو د غيمان مونږ تبي الله ونه وی چې اولائک ابالمؤمنون حقا حق وې چې نه باز په کې ګوره فاته نه مونږ نه شوه ایمان او دن کې نقصان ده دسهبا واضحه اتیاو صحابه او چې فاتحه غی نه دی ویری نو د دې مونږ شول کې نه ده شوی که مونږی شول نو زماموږه څامنځم کیږي که مونږی نه ده شوی ناقص دی نه نا نا قران مطول ولې چې الله دې مونږه حقداراته دا زاله یو دین جوړ کړی لري ځلالم قران نه منم او زه علي حدیثم زه حدیث منې او نه قران منې مونږ دواله مونږ په ضوار عمل کوو هغه نو دا حالان کی د دې زه مبارک کی ټول علماو ذکر کړي فل آیتو شیخ الاسلام فیصله کړ امام تیمیہ د امام تیمیہ په سر به غوندولې پخا ها اوس پتللېږي او داغه دلیل شیخ الاسلام دا به شیخ الاسلام په دې ځای کې لري خپل فتوا فتاوی کبرا کې 412 صفحه کې راوي ولایتو دلالت علی امر المامومی بالانصات لقرات الامام وای آیت دلالت کوي حکم کولو مقتدیتا په چپات کې دلو سزا چې مقتدی بچپوي چې کله قران لسته کی لقرات القران دارنګي آغاز کرکې فدی زباني وي فتاوا کوبرا 412 صفحه کې هغه وي وقال احمد اجمان ناز الا ان نذرت في امام احمد ویل دی چې اجماع د خلکو دا اتفاق د خلکو دی پدې چې دا آیت نازل شوه وی په بارده مونږ کې چې مونږ کې کله امام قرات کئ ته په څه چپ ولاره ته په څه چپ چې عربو کې کې هغه ته عربي کې ته پاکستانی ته عرب دل کې پیش کې عرب خو دې قانون وکي نو تا مې کا وکړه ا دې ماته مونږ ته قرآن او سنت خایو دې عرب مخه ته دارنګي نور فتاوی ګوره او احادیسو ایزا قران او فاستمعو له وان ستو لعلکم ترحمون قران له ستی احادیسو ګره دی مبارکه چا احادیسو دی مبارکه څنګه بیان کړی دی احادیس دی نټخري احادیسو کښتا قران کښتا ها ګوره د شری روایت دی او گرنو کتابونو دا روات نقل کرے رے اغوے ازا کبر الیمان فکبرو کلا چھ امام تکبیرو کینو تاسو ان تکبیر کیو امام پسے و ازا قرآ کلا چھ امام قرآت کینو تاسو چپ شے تو چپ شے قرآن په پا واکے چپ شے فنسی تو دا رواعت مستد بیاوانا دو امجن تین تیس ذکر کہیں اول جل ایک سو کے ذکر گئے دارواد چھے چپکے گئے با ابو دعوت اول جل ایک سو کے ذکر گئے پدویم سنت دا ابو شری شریف دارواد ذکر گئے اِزا کبر ایمام فاکبرو و ازا قرآ فانسیتو کلاچے امام کراک گئے تو تا صبح چپکے گئے چپ بھائے مسلم شریف اول جل ایک سو چورتر صفا ابو دعوت اول جل ایک مصد <مساد> احمد صلورم جل پا چار سو پندرہ دار قدنی اول جل ایک سو پچیس بےہکی دویم جل ایک سو پچپن صفا امن ماجہ اکاس صفا محلہ د امن دریم در ام جل دو سو چاری صفا مشکات اول جل یو تیا صفا جامع سغیر دسیوتی درشمہ صفا موند ابن قدامہ اول جل چھ سوتو صفا فتاوہ د تیمیہ دویم جل کبراہ ایک سو چواری صفحہ نیل الورطاء دو امجل دو سو اونچاس صفحہ نصف الرائع دو امجل چودہ صفحہ دراہ نلن میں صفحہ توجیہ النازر دو سو چاری صفحہ فترباری دو امجل دو سو ایک صفحہ امینکسی دو امجل دو سو اوتی صفحہ کتاب القراعت اواتیہ او دو امجل ایک سو چیح سی صفحہ اول جل دو سو شرع مقایا در تهای مصفا دا ټول کتابونه ذکر کوي چې کله امام په مسکه قراءت کوي مغتدی بچو بولارې مغتدی بچو بولارې خلبانو خدای قرآن سورته قیامت ویلا تو حریک بی لسانکا خوللا جبلا حرکت مور کووا ویل خبری دا لا تحرک حرکت مورکا و جبلا قیامہ کی قرآن مانی دا قرآن دشمنہ لا تحرک بھی لسانکا مخزوا پلسطلو دا قرآن بانی جباب جبلا و حرکت مورکا وینا خلاپری دا حر... تحریک ایویل حرکت ایویل دا ویلی کلی حرکت کئی کنو ویاو بیا روک دے وی وی کنو وی اوچہ حرکت بری دی. وی نو قران و الاتو حر اگ کا وی لا ته حرک بی لسانکا زکه وینا فسکیږي په جبا کنه نو جبه لا د قران په نوستلو په واکه حرکت مور لارے. دا څه په اوته رجا جبم خوځه شوندم خوځه بدنم خوځه مخم خوځه سرم خوځه ها نو ذاته خګارګه او قران جبوم نه خوځه لا حر اکبیلی دا ټول کتابونا در اجون شیعوتا سیشوی عون البارید دویم جل تین سو چون سار صفا عون المعبود اول جل تین سو پچیس صفا اثار اول جل پنزاتیا صفا جوہر النقی اول جل ایک سو ترپن صفا منتق الاحباد دویم جل ایک صفا تقیع الرواد اول جل ایک صفا عمدت القاری دویم جل اویائیم صفا طفت اللہ وزی اول جل دو سو انچاس صفا کتاب علیل دیمی بی حاتم اول جل ایک سو چون سار صفا دیٹولو کتابو نداز کرکلی چکل امام قراءت کئی نچب بئی مقتدی بچپی پدریم صلی اللہ دا ابو موسیٰ شریف روایت ذکر کئی ابو عوانہ دویم جل ایک سو صفا پوشی او هغه بیا ها دا غي بیان کيده دا دا وره او ته په حدیث کې چې دا چې لا صلات علی محمد یقرأ بفاتحه بفاتحه کې امام نه قائم دا به معنی کړی راکنه چې دا غی نکیږي مونږو چې چا د فاتحه سره بعد پرد ارصاق دا چې د سورته د فاتحه سره یوځه نک تهغه مونږ کیږي دا معنی او کامل مونځو لا د پا دا نه فید جن سنلا پوره ثواب د مونځنه کیږي نو دے وی کر دا وینې نه کول مونځونه ټول بیا راوږد. فاست تیمولو وان سیتولو حل کوم تو د مون لنده خبره ده چې کوم صاحب او د فاتحه نه نه دی کامل نه ناقص دی بس دا او ته وای. کامل نه ناقصي نو مونګ تعالی ولې دا غی پیمان په ایمان باندې حکم کړي فاین امنو بمسلمہ اامنتم و اذا قيل لهم اعملوا كما امن الناس كما ساب قد رزيل المؤمن الله تعالی خوشاله زکه چې سې منزورې کړې لري منزورې قبول شي وي لري چې منزې نه ده شو نه لسانته خوشاله دي او کوته وي چې شوه ده ایماس چې کیږي نو زما ستان کیږي تاسو و چې چا, چا, چا, چا پاته او نه و موږي وي نكي دا باز پیدا شي وي اوبل یو راغله وي زما کور کې لوي مصیبت ده اې زيمه یا کاو بازامون نگیږي او مون نگی او دانی کیږي لوي غبلې جوړ کړي فست میو کولوي د چا منې باندې قران او کافی کافي دي وانستو لعلکم ترونمون واذکر ربک یاد او خپل رب لدا په نفسکه په خپل له کې تسزر وان پاژ زې باندې او پير الله چه یادې نو پاژ زې باندې پير ايلا بدون الجاره اون پتیزه د وینانا پتیزه به نه یا دي پتیزه ذکر کول دا ناروادي روه ذکر چې کې بل غدووي ساق ولا سالو مذګار ولا تکون او مکیگا ها د سنا منل غافليين دنا خبرونا مکیگا دنا خبرونا چاله یاد نه الله واه فمزه الله و پمزایا دے حچی بنوے حدیث کے رازی نبی علیہ السلام سره اللہ روانو ناہی صحابہ و پتیزہ باننے حضر کرکاو نبی علیہ السلام تاسو ایم تاسو سو کئی تاسو راہمو کئی پکفل جانونو باننے فَإِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ أَسَمًا وَلَا غَائِبًا تاسو آوازنکا وِنَلَدِتَا وَنُكُونُتَا اَنَّهُ وَقَرِيبٌ مَاو دا اللہ تاثر نزدی دی نو ولی اوتا چغی واحی چغی غوا غا چاہتا والی شی چاہ غا اوری نو نو اوری نزدی دی دا سی نزدی دی اقربو الی من حبل الوری دا زد مارے لگن نزدی ما و معاکم زد تاثر موجود امام تفسیر مذری در ام جل در ام جل در ام سوا یو شپیتر صفح کی رکی جل چار سو چون صفح چیزکر پا تیزا نارو آرے دا, دا بڑھووے مدارک چکم په خازن لگی دلے دویم جل یو صدریو یا کی رازی اگدارنگی من آج المسلم دو سوا یو کم اتیا صفہ کی رازی علی تسام یو کم سنوی اقتمت صفہ کی رازی شفاہ عالیل سنتالی صفہ کی رازی تذکرت الابرار دپیر مانکی دو سو سنتی صفہ کی راجی. چپتیزا ذکرنیشتا پتیزا بچے غیرنوے معارف القرآن مرمومت شفی سے دریم جل پانس او ٹتر صفا کے رازی بارو رائق دریم جل یو سل یو کم پنش پیتمہ صفا فتاوہ سراجیہ تیز صفا مدخل دیمال حاج اول جل سرور او یا صفا فیض الباری دریم جل چون سار صفا دریم جل تین سو پندر صفا مبسوط البدایہ والسنایہ علاما کاسانی ملک العلماء چکم کتاب لیکلے رہاں محفرون ویڑو دری زیلی کلی رہی اول جل ایک سو چھیاند اول جل دو اول جل دو سو بسی چپتیز ازکر ناروار مرقات پنز زیلی دریم جل دو سو ستن میں دریم جل ایک سو لسم جل دو اکتر صفحہ مجموعہ تن فتاوہ دو اول جل ایک اول جل تین سو چونتیس سلورم بیہیخی سنورم جل سنور ہویا عربداء اسیت یسی صفحہ کیلئی کی مصنب دی ابن ابی شہبا لسم جل تین سو چیتر صفحہ ہدایہ ہو بدر سرائی کہنے واسیبہ ہدایہ اگورہ کہنے ہدایہ خلو لے ہدایہ کی دو اول جل ایک سو اول جلد 153 صفه خلاصۃ الفتاوا د مولانا عبدالحی لکنو رحم الله اول جلد 225 صفه ګوره قران وی وزکور لبک تزروعون وخیفا پرور پرور باندي دی وینه چی هوا دارانګه فتاوا محمودیہ د مفتی محمودو ها فتاوا دریم جلد 146 صفحه کې لري کې کی ذکر بحیعت اجتماعیہ ایک ہی آواز سے بدت ہے ذکر بحیعت جموالی صلاح پیو ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو طلبہ جمشی عوضہ سونبہ خوزی و پیرانہ ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو دا پیغمبر پاکوی حرام دی ناروازی قرآن خدا دی ذکر لکے واہ اکنے والے ذکر کولی ما ذراور ما سو دارنگے ہاں فتاوہ حقانیہ اکولی فتاوہ داکولی فتاوہ دویم جل چین میں صفا دویم جل اے سب تین صفا کیلئے کی مجن میں ذکر بلجار بیدت جمعات کې فتیزہ ذکر کول دا بیدت تے ستہ بیدت ہوئے اس بیدت بانے عوام بدت عاشوې چې پیغمبر نه دیکھړي خلک یې کوي او سواب اوته وي او کلیواله وې چې څوک په تیځه ذکر په جمعات کې کوي دا پیغمبر نه دیکھړي صاحبوند نه دیکھړي نو تیسنګ کې او سواب اوته وي هاداران او ځان دین جوړ کړي او کوي الکه چې غښتہ حځاتا کم شی جوړ کړي د ځاننا دا رنګې کله با اذان کوي کله حیوشه ناروا او کله بل ناروا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داغي بیان د الیوشه مونږ ته کړی دا چې یوشه نوې چې نبی دې صداتو والسلام مونږ ته هغه پر خوده عدالته کوي دا وذکر ربک کافی نفس کاتزرم وخیفا یاد واغ پر رب لدا په پرلکی پاجزه یو پروبان دی وذونل جاره او نه پتی زده وینه نه نه پتی زده سره لو سپیکر د ماکه تاکید او چغيبه وي یا به دې حلقه جوړه کړې او چغيبه وي به خدای الله د نا نبی عليه الصلاه والسلام حديث کی رازي چې کم یو سړی په تیزه ذکر کاوه ما هغه ماته الله خدای نه چې پوچا په قبر کې دا غور بلیداو په ور کې پروت او چا په تیزه ذکرې کوي پوه شي نبی عليه الصلاه والسلام هغه عبد الله ابن چې روایت رازي روزال <سؤال> ابو موسی شریف عبد الله بن مسعود په جمعات باندې تیرې ده مقیمه ویلو ته روزالو جمعات کې پتی ز باندې چغې او هو اللهو چغې جوړې کړې وې ادو آګانې غواړي پتی ده باندې رو ابو موسی شریف عبد الله بن مسعود ته وې وې بن مسعوده استه جمعات په حمایونه کارولې دوی سه وې جمعات ز تیرې ده مابو جمعات کې چغې راته ده دواګان د ذکر وستا جمعه تو ماستا ته انتظار کاونو ویخه بلچ عبد الله او مسعود راضي الله تعالی نو ا خلک د نماز نه روز جمع شو چې غي شروع په ځکوونو باندې ذکر په تریزه شروعو کا عبد الله او مسعود رضی الله او چغا چونه وا او جونې دککره دکانونه او جمعه تراغه یو یو په کانو باندې وشته او وی عاذ سیاب ولم تبل عاذ الان لم تكسر دا جامي ما د پیغمبر په وخت چوروي دا لا زړی شوي نه دي اغه سنا اوس موجود دي پدې جامو د پیغمبر نظر لګی د لری زمانہ نزدې تیر شوې دا چې زمنګ پیغمبر تلې نزدې زمانہ دا چې کوم لو خو د پیغمبر سره خوراک کړي دي اغه مات شوي نه دي لاموجود دی لقد جئتم ببیدتن ظلما تاس و رات نوکنه پیو تور بیدت بانی او بیدتیانو یا یا بی پکانی بانی ویشتا دو جماعت نوخ کان هرنی مسوکم دینا راورینا جماعت که غوبه دی جنگری یا تر چه تناویی ہوشی دا سنو رکاتا چه ہوشی کنه چه که باشی او سبحان اللہ را هم دو اللہ که اللہ خکور نوی چه چه گوی یو تنویحات یوګ نه په مزا واه کنا سبحان الله الله اکبر الله یو الګو جوړ شي یو غو بل دو جوړ شي دا پیغمبر منه کړی زکه الله په دې خفقیږي الله و زخه کون نه مجتما ته چغه دا دنګ ترا او کی ګورا چکه دا تکبیرات کن تکبیرات د دې په لګ په مزا چ خوکه کسی کم کس یې غنيري دا تکبیرات ایام تشریق نه په مذا نو دا یو غ ب شي په کې جو دا کم کسان رستو راغی دیو دا غیر نموز تنه یا غیر چه باقایا موز کئی پا موز بانی گروت شی چه دی جماعت که خلق و سوگو با جور دا جماعت که ناروادی نورا نبی علیہ السلام منکری و ابن مسود منکری دی او ابن مسود دی ذکر تا کم ذکر ویده دی طور بدتی و تاولا قد جئی تم ببیدتیم ظلمان تا سرات دوکلو پا یو طور بدت بانده نن مولاداوی چه کله چې جنازه وشی ویل کله جنازې نه پس دعا وکړي هر کله دا جنازه دعا نه خدا ته چې اوس په جنازه کې وي اللهم اغفر لحينا ومیتنا وشاهدنا وغوا دا دعا نه و دا کنځلو چې مخ په قبله لاس په نامو ته ولارو درخواست د الله نه کاوه چې الله زموږ ژوندۍ مړو وبغه او دا ویله کله لاس او چت کوي د جنازې نه پس چې سوغ دعا کوي دا پیغمبر منه کړی دی دا په دیم کې زیاتره وله د پیغمبر د سنتو خلاف کې پیغمبر پاک کله جنازه وشي فورا کټواله قبر ته کڅکا اسرو بال جنازه با اسرو بال دفن زو به خکدایونه ملای حساب کی دعا وکي ملای حساب کی دعا وکړه د پیغمبر د سنتو خلاف دی با رورایت دیم جل یوسف دریت یا کیری کلیری جنازه نه پس دوا نشته یوسن اوله وکيلي اول جل ایک سو چورت تر سو کی ناروازی دارنگ شرع وقایہ اول جل ایک سو اکاسی کیلی کی قنیہ اول جل شپک پنزوس کیلی کی جنازینا پس دعا نشتا فتاوہ سراجیہ تیئی صفح کی ایک سو چیالی صفح کیلی کی لا یقوم الرجل بدعا بعد الجنازہ سرے با پا دعا نود لی کی پس دا سلورم تکبیر نرست و دعا نشتا مبسوط لکلی دی دویم جن چون سار زفا لے سبادت تکبیر الرابی دعاون سوالسلام سوالسلام نبیہ دعا موانشتا دارنگی مصنف دی ابن ابی شیبہ حضرت علی قول نقل کئی دویم جن ایک سو بتی صفحہ کے دارنگی مولانا عبداللہی لکنہو نفت المفتی کی لکلی جنازہ کے بعد دعا مکروح اکا سار صفحہ ایک سو تریالی صفحہ ذکر کر گئے دارنگی دار ٹولک مشکات چکم پمرقات پمرقات پمرقات لگے دا رے داغلیکی چدا دا دی مالابود دامن اود دا قاضی سناولہ پانی پتی پینزاو یا کیلی کی ناروا بزازیہ اول جل اسی کیلی کې کی ناروا مدخل دریم جل باویس کې کی ناروا زاد الاخرہ ایک سو باون کیلی کی ناروا دارنگی بدایو سنایا اول جل تین کې تیرہ کیلی کی پس دعا نشتا دارنگی شرح علیاء دو کی لا یدعو بعد تکبیر الرابی فی ظاہر د دسلورم تکبیر نرسو دعا بغیر دسلامنا دارنگی دور مختار شامی چکم دے اول جل اول نسمہ کیلی کې کی دعا نشتا دارنگی رد و مختار اول جل آر کې ستارہ کی بیالی کی اد دعا بلا دعا بعد الرابعہ بغیر دعا نا دارنگی مجالس الابرار تین سو چوبیس صفح کیلی کی لیسا بعد الجنازت دعاون یہ ناظرین قصد دعا نشتا دارنگی زاد اللبیب یو کم پنس سمہ کې کیلی کی لا دعا بعد تکبیر الرابعی في ظاهر الروایہ دارنگی عینی چکم دکان شرح دا اول جل پینزش پی تصفہ کیلی کی لی کی سبا دا تکبیر را به دعاون د تکبیر نرست و دعا نشتا فتاوہ حقانیہ. دویم جل پچپن صفہ کیلی کی, کی اکولی والا اکولی نا فتاوہ شایشوی دا اغیلی کیلی دی جنازہ کے بعد کائل تزام جنازہ کے بعد دعا کائل تزام بدت ہے د جنازې نه پخ د دعا لازمواله دا په دین کې زیاته بدعت هغه ته وایي چې پیغمبر نه یې کړلې او تیګه او ثواب اوته دا لنګي فتاوا محمودیہ چې د جمعیت علماء اسلام چې کم بانیو ها دا هغه هم شای شویده فتاوا محمودیہ دا هغه په سرباره کې لیکل شوی و دریم جن 103 صفه کې لیکي کی یہ <سن> دعا سنت سے ثابت نہیں دعا دعا د دعا سنتو نثابت نرا فتاو محمودیہ اول جل چیز سو تینتی صفحہ دو ایم جل دو سو تریاسی صفحہ دو ایم جل چار سو اٹتی صفحہ در ایم جل ایک بعد اور دفن سے قبل دعا کا ثبوت نہیں دا جنازی نروشتو او د خخولو دملې د قبر نمخه مسکه دعا نشتا او چې کله مل دفن شو خاورې په واولې دي به ولا دعا وغارې پیغمبر پاک ویني او دوو به دعا وغارښتا دا رنګا دا ټول کتابونه لیکي چې نشته رې مونږو نو دا چا و دعا ثبت کار خونه و کم ځای کې چې پیغمبر یو شی من کړی و هغه ځای کې بکار نکې کم ځای کې چې پیغمبر یو کار کړی عقل کې بکار کې د پیغمبر فعل د پیغمبر وینا د پیغمبر کول دا زمون د پاره دلیل دی پیغمبر نن وکړي موږ باغه وکیا کار نه کو کومنګې کو په دا په دین کې سره زیاته زه کوې په نفسه کا تزروع جاری مه دا خطر فورز د مانزه نرسته دعا مننه د اوسره ودی دا پیغمبر منه کړي فیض الباری د بخاري شرح دریزه لیکلې پس ده لس لا دعا بعد صلات العيدین داختو دا ده مانزه نه رسو دعا نشته درې دې دوار دې چې منځو کیم دعا غانه بته علاوه چې کله بیان دیو کو واضح کو دعا و غلا پیغمبر دغه ځکه وی چې ده مون نه رسو فورن به خطبه وي دو خطبه او د موز په منځ کې با فصل د دو دوه نه داوله جداواله اتصال ضروری و ده پداه وکي ناش دوه غاله بیا چې کم شه پیغمبر جایز کرے به جایز ضروریه فين ابس ک تزورم وقيفه دون الجارين قوله بالغدوي سا ولا سلام ازګر او مکه غا دنا خبرونه ان الذين بشكا قسان چپن زدب سادي زان غر گني د عبادت د الله نه او پاک بیا نه الله له او ها د الله ته تابعدار صورت کې درې مسئله وي یو مسله تسلی پیغمبرتا پاغې دوه ټول نورستو واقع د چا ذکر کړه د موسی علی سلام چې د بادشانو تکلیفونه د ساحریونو مصیبتونه د خپل قوم نه مصیبتونه د باوزیداون نه مصیبتونه د خپل سامری مرګري نه مصیبتونه هغه رستو دا روان دي دومره مسله اتباع الله د حکمونو وکړي چا چې اتباع الله د حکمونو نه دا کړي راغت تباش ویلکه شیطان تو ګوړه تباشو قومونو تو ګوړه قوم salariés تو ګوړه قومو تو ګوړه قومو تو ګوړه کومې به سلام تو ګوړه ا اصحاب العجل چې د سخي عبادت وکړو فرعونانو تو ګوړه د الله کامه بدل کړو مولا چې ديني پرېغو دو دنیا پسی شو الله وې حالت تو ګوړه شیطان ور شو تباو برباد شو او دریمه مسله بیان د توحید اور د شرکو دا انبیاؤ نوح علیہ السلام ہو یا قوم بودلللہ وود علیہ السلام ہو یا قوم بودللہ سالح علیہ السلام ہو یا قوم بودلللہ شعیب علیہ السلام ہو یا قوم بودلللہ چگواری امیع علیہ السلام عوضلوت علیہ السلام سلام بدھا شرک فیمت <متحدث> وید او Dios اس باتی قادی دا انبیاؤ Allahu <laughs>